Мстислав глянув на Дмитрія, поклонився вічей і казав, що йду, в Галич, та Руська земля велика і, може, ще десь моя поміч потрібна. За це спасибі тобі, та тільки сам я не вдію нічого. З вірними боярами я розмовляв. Порадили мені просити тебе в Галичі, княжити, а я на Волині буду. І там ще діла багато, сказав Данила і ніби гора з плеч звалилася. Стеслав здивованими очима глянув на Данила. Зворушили його відверті Данилові слова. «Руську землю боронити треба», продовжував Данила. «А моя очі з краю лежить. бо ж в очі горять мов вовків. Кожен хоче шматок відірвати. Будь моїм батьком». Стеслав пильно Подивився на Данила Бояри коромолити будуть Скажуть, що відняв у тебе півотчини Тихо промовив він Данила не стримався, вигукнув Князю, ти добре знаєш, бояр Чи боятися тобі, що вони скажуть? Не бояться ж бояри, коли ворогам отдають наш рідний край? Володислав та Судислав про руську землю не дбають Їм тільки своя борода потрібна а скільки разів вони проганяли мене? Вони меч піднімають, і з ними треба мечем розмовляти. Данило хвилювався, щоки його зблідли. Та ти, я бачу, Даниле, гарячий дуже. А це добре, бо смирного заклюють. Тільки не кипи так. І це не тільки від молодості. Серце в тебе гаряче, Романове. Стислав промовляв поволі. І не відчував Данило погорди вставлені до себе. Стислав говорив, як рівний з рівним. Наш славний предок Володимир Мономах повчав, як треба у світі жити. Почитай його поучення. А він багато воював, та все князям говорив, щоб землю руську берегли. Отаким От сміливим будь, а й розважним. Посміливість корисна не тоді, коли ти біжиш і не дивишся, що я попереду, а коли бачиш щось збоку. Тоді сміливим будеш, коли роздивишся навколо добре і напевне діло зробиш. Данило уважно слухав Мстислава. Радий я, що сину Романа такий, промовив після деякої мовчанки Мстислав. Ти взяв на плечі важкий тягар Даниле. І поклади собі головне, оберігай землю свою, проганяй чужинців. А я допоможу тобі, скільки сил стачить. Мстислав глянув на Дмитрія. Своїх бояр, вийвочинуй, вони тобі руками й очима будуть, і людей своїх поважай. Тепер ходімо до моєї родини. Мстислав устав і рушив до дверей. За ним пішли Данило й Дмитрій. «Тільки ти, Даниле, обернувся, – сказав, посміхаючись Мстислав, – не бентеж теж моєї дочки. Вона сором'язлива і може втекти із світлиці». Вони пішли темними переходами, які падало світло крізь маленькі чотирикутні віконця, прорубані під самою стелею. Стислав відчинив двері і став на порозі, прикриваючи собою Данила і Дмитрія. «Приймай, княгине, гостей!» «Веду до вас, князя Данила!» Данила не ступив у світлицю, нічого не бачачи перед собою. І бездалека долітали до нього Мстиславові слова. Щось відповідала Хорасана. Він зупинився посеред світлиці, і Дмитрій, доторкнувшись рукою, прошепотів. «Ходімо до столу, запрошує князь!» Данило пішов за Дмитрієм і сів на лаву край столу. Проти нього сидів князь Мстислав, збоку примостився Дмитрій. Мстислав щось говорив своїй жінці. Вона підійшла до Данила і вклонилася. Він помітив тільки, що в неї смугляве обличчя та багато намиста на шиї. Поряд із нею стояла Анна. Вона дивилася на Данила такими ж великими, яком Стислава, чорними очима. Рисами обличчя вона була схожа на батька, тільки ті риси були ніжними, дівочими. Пробувала посміхнутися, та побачивши, що Данила пильно дивиться на неї, опустила вниз очі, і Данила помітив довгі-довгі вії. Вони особливо вразили його, він вперше бачив такі. Анна вклонилася Данилові і відійшла в бік. Даниловий сподався вперед, спершись на Дмитріву руку, і ніби завмер. Стислав помітив Данилове занепокоєння. «Дочка, бачиш, які гості в нас дорогі? Почастуй нас медом!» Легко вилетіла Анна з світлиці. Данило чув шелесті довгої сукні, глянув на двері, в яких вона зникла. Анна хутко повернулася. Вона несла великий жбан з медом і три золотих чаші. «Далий, дочка, вип'ємо меду з твоїх рук!» Вона налила в чаші меду і поставила їх перед батьком і гостями. На Данила не дивилася. Він бачив тільки крила її чорних брів. «Вип'ємо за дружбу нашу і за галич!» Проголосив Мстислав і підняв чашу. Данило і собі підняв чашу, відчуваючи на ній тепло Анниних рук. Адже вони не тримали цю чашу. Він підніс чашу до губ, а непомітно спідлоба стежив за Анною. Вона стояла, почервоніла і перебирала пальцями разки «Добрий, Медгалицький», – сказав Мстислава. І не від його від Новгородського. А ну і дочка ще. Хай скаже тепер князь Данило. За що чи за кого будемо пити? Анна підійшла і взяла в Данила чашу.